5. Необхідна темрява Сітра поверталася з казіно на публікарі. Він був на автопілоті, і зареєстрований, і щойно вона сіла всередину, зник вогних, що позначав зв'язок зі штормом. Авто знало, що вона жниться завдяки сигналу з її персня. Авто привітало її синтезованим голосом, позбавленим жодного штучного інтелекту. «Пон призначення?» – бездушно запитав голос. «Південь». Мовила вона і пригадала, як наказувала іншому авто їхати на північ, коли опинилася посеред південного американського континенту, намагаючись утакти від усіх челергентинських женців. Тепер усе це здавалося далеким минулим. «Південь – це не пункт призначення», – поінформувала її авто. «Просто їдь», – сказала вона, – «доки я не вкажу пункт призначення». Машина від'їхала від тротуару і більше її не турбувала. Сітра почала ненавидіти користуватися раболіпними машинами з автопілотом. Кумедно, до початку навчання її це ніколи не турбувало. Сітра Терранова ніколи не мала жагучого бажання навчитися водити, а от жниця Анастасія мала. Можливо, вона некомфортно почувалася, сидячи бездіяльною пасажиркою у публікарі через незалежну природу жінців. Чи, можливо, на неї так впливала особистість жниці Кюрі? Жниця Кюрі водила показні спортивні авта. То був її єдиний привілей і єдина річ у її житті, що суперечила її лавандовій мантії. Вона почала навчати Анастасію водити з таким самим непохитним терпінням, як і коли навчала Сітру збирати. Сітра вирішила, що кермувати складніше, ніж збирати. «Для цього необхідні інші навички, Анастасія», – під час першого заняття сказала її жниця Кюрі. Вона завжди вживала своє жнецьке ім'я, а от Сітра завжди трохи незручно почувалася, називаючи жницю Кюрі її іменем. Марі. Здавалося, таким неформальним іменем для Верховної Дами Смерті. Людині ніколи не вдається по-справжньому опанувати мистецтво керування автом, бо не буває однакових подорожей, розповіла їжний Кюрі. Але коли досягнеш управності, це може стати винагородою, навіть дарувати звільнення. Сітри не знала, чи досягне коли-небудь такого рівня майстерності. Потрібно було водночас зосередитися на занадто великій кількості речей. Дзеркала, і педалі, і кермо, через які можна злетіти зі скелі, лише неправильно ковзнувши пальцем. І все тільки погіршував той факт, що всі автівки ери смертності у власності жниці Кюрі були цілком автономні. Тобто система не зможе діяти всупереч помилкам водія. Воно і не дивно, що за часів смертності через автомобілі гинуло так багато людей. Без контролю комп'ютерної системи вони перетворювалися на таку ж смертоносну зброю, якою жінці користувалися для збирання. Сітрі було цікаво. «Чи є такі жінці, які збирають за допомогою автівок?» А тоді вона вирішила, що не хоче про це думати. Сітра знала лише кількох людей, що вміли водити. Навіть дітлахи у школі, які вихвалялися і хизувалися своїми блискучими машинами, всі користувалися автопілотами. Вміння водити авто було такою ж рідкістю в цьому постсмертному світі, як і збирання масла вручну. «Ми їдемо вже 10 хвилин», – повідомили її авто. «Чи бажаєте ви зараз замовити пункт призначення?» «Ні Категорично відповіла вона і продовжила визирати в вікно на те, як ліхтарі на трасі освітлювали темряву. Її прийдешня поїздка була б набагато простішою, якби вона могла сама вести авто. Вона завітала навіть до кількох автосалонів, вирішивши, що якби мала власну машину, то могла б насправді навчитися її водити. Ніде так, як в автосалоні, не були очевидні вигоди служіння жінцем. – Прошу, Ваша честь, оберіть один з наших ексклюзивних транспортних засобів, – говорив продавець. Усе, що замажаєте, ваше – це наш подарунок. І доки женці були вищі за закон, вони також не потребували грошей, бо безперешкодно отримували все бажане. Реклама від того, що жнець обере твоє авто, вартувала для автомобільної компанії більш, ніж сама машина. Хай куди сітра йшла, їй пропонували обрати щось показне, щоб привертати увагу, коли вона їздитиме. «Жнець має залишати яскравий суспільний слід», – заявив їй чвинкувати продавець. Коли ви приїжджаєте, повз, усі мають знати, що всередині сидить вельми шановна і відповідальна жінка. Зрештою вона вирішила зачекати, бо в останню чергу хотіла залишати по собі яскравий суспільний слід. Вона витратила трохи часу, щоб дістати щоденник і написати свій обов'язковий звіт про збирання того дня. А далі, ще за 20 хвилин, вона побачила знаки стоянки попереду і наказала авто з'їхати з траси, і транспорт виконав указівку. Коли машина зупинилася, Сітра глибоко вдихнула і зателефонувала жниці Кюрі, повідомивши їй, що не ночуватиму сьогодні вдома. «Просто поїздка занадто далека, а ви знаєте, що я ні що не зможу заснути в публікарі. Тобі не обов'язково мені телефонувати, Золоце?» – сказала їй Марі. «Не те, щоб я сиділа і заламувала через тебе руки. Старі звички важко вмирають», – сказала Анастасія. До того ж вона знала, що Марі справді хвилювалася. І не так через можливість якоїсь халепи, а тому що сітри часом занадто себе виснажувала. «Тоді варто більше збирати ближче додому», – всоти запропонувала їй Марі. Але водоспад, велична архітектурна дивина, в якій вони жили, розташувався глибоко в лісах на самому східному краєчку Мідмерики, і якби вони не розширювали свій радіус дії, то ризикували б зібрати забагато місцевих жителів. «Ви маєте на увазі, що мені варто більше подорожувати з вами, а не на самоті?» Марія розсміялася. «Це ти вигадала? Обіцяю, що наступного тижня ми поїдемо збирати разом», – сказала Анастасія щиро. Вона з насолодою проводила час зі жницею Кюрі, як на відпочинку, так і на збирання. Ставши молодшою жницею, Анастасія могла служити у будь-якого жниця, і пропозицій було багато, але вона мала взаємозв'язок зі жницею Кюрі, і це робило збирання трішки більш прийнятним. «Дорогенька, зостанься сьогодні в якомусь теплому місці», – сказала їй Марія. «Ти ж не хочеш обтяжувати свої лікувальні наніти?» Поклавши слухавку, Сітра чекала цілу хвилину, перш ніж вийти з авто, Наче Марія може знати, що вона щось замислила, навіть після закінчення дзвінка. «Ви повернетеся для продовження подорожі на південь?» – запитала авто. «Так», – відповіла вона. «Зачекай на мене. А у вас тоді буде пункт призначення?» «Буде». У цей час доби стоянка була здебільшого безлюдною. На харчових фургончиках і заправках залишалися хіба основні працівники. Вбиральня була гарно освітлена і чиста, сітра швиденько туди пішла. Ніч була прохолодна, але в її мантію повшивали підігрівальні секції, тож їй було тепло і без необхідності носити важке пальто. Ніхто за нею не спостерігав, принаймні з людей, однак вона знала, що на ліхтарних стовпах крутяться камери шторму, стежачи за нею від авто до вбиральні. Він, може, і не був з нею в авті але знав, де вона перебуває. А може, навіть і знав, що саме збирається робити. В кабінці туалету вона скинула з себе бірюзову мантію і таку ж нижню сорочку і легінси. Все це пошили на замовлення для неї. Та вбрала звичайний повсякденний одяг, що ховала під мантією. Роблячи це, вона мала боротися з почуттям сорому. Женці пишалися тим, що ніколи не носили нічого, окрім свого офіційного жнецького одягу. «Ми залишаємося женцями кожної миті нашого життя», – вчила її Марія. І ми не повинні ніколи дозволяти собі про це забувати, хай як би нам цього хотілося. Наш одяг є тому свідченням». У день сітриного висвідчення жниці Кюрі сказала їй, що сітри Терранове більше не існує. «З цієї миті, і доки не вирішиш покинути цю планету, ти є і завжди будеш жницею Анастасією». Анастасія була готова з цим жити, окрім тих часів, коли мала бути сітрою Террановою. Вона вийшла з убиральні, зібравши жницю Анастасію під паху. Зараз вона знову стала сітрою, гордою і свавільною, але без особливо виразного соціального сліду. Дівчиною, яка не привертала до себе багато уваги. Окрім як камер шторму, що крутилися, аби простежити за нею на шляху до авто. У самому центрі Пітсбурга стояв неймовірний меморіал. Це було рідне місто женця Прометея першого всесвітнього верховного клинка. В парку площею 5 акрів лежали потовчені шматки масивного обсидіанового обеліска. Навколо тих темних шматків поставили зроблені з білого мармуру, що дисгармоніював з чорними уламками зруйнованого обеліска, трішки більше за свій реальний розмір статуї перших женців. Цей меморіал уособлював кінець усіх меморіалів. Цей меморіал присвятили смерті Меморіал смертності відвідували туристи та школярі з усього світу, роздивляючись, як перед жанцями лежить зруйнована смерть і дивуючись через сам лише концепт, що люди колись помирали з природних причин. Похилий вік, хвороба, катастрофа. З плином років мешканці міста прийняли свій статус туристичної принади святкування смерті від смерті. Тож у Пітсбурзі щодня був Геловін. Усюди приходили костюмовані вечірки і повідкривалися відьомські клуби, а після настання темряви кожна вежа перетворювалася на вежу жаху. Кожен маєток мав свого привида. Майже опівночі сітра йшла меморіальним парком смертності, лаючи себе, бо не подумала спакувати жакет. У цю пору доби в середині листопада в Пітсбурзі можна було дуба дати, а вітер лише все погіршував. Вона знала, що може одягти свою мантію та зігрітися, але це невилює всю мету одягнути сьогодні звичайний одяг. І на нітам було складно підняти її температуру тіла, зігріваючи організм зсередини. Так, вона не трусилася від холоду, але й тепло теж не почувалася. Без мантії вона почувалася вразливою, зовсім голою. Коли сітра вперше почала її носити, то почувалася в ній незграбно і незвично. Вона постійно шпорталася в довгому подолі, але за 10 місяців після посвяти вона до неї звикла. Ще й так, що здавалося дивним не носити мантії на публіці. В парку були й інші відвідувачі. Більшість просто проходжалася, сміючись, перебираючись з вечірки в клуб. Усі були в костюмах. Там можна було побачити вовку клоунів, балерин і монстрів. Забороняло одягати лише костюми з мантіями. Усім звичайним громадянам забороняли навіть здаватися схожими на жанця. Переодягнені люди, що стояли гуртками, глипали, коли сітра проходила повз. Може, вони її впізнавали? Ні. Її вирізняли лише тому, що вона єдина не мала костюма. Вона привертала увагу, бо не привертала уваги. Сітра не обирала цього місця. Воно було вказане в отриманні нею записці. «Приходь по півночі під пам'ятник смертності». Її насмішила алітерація, аж доки вона не усвідомила, від кого це. Там не було підпису, стояла просто літера «Л». На записці була дата – 10 листопада. На щастя, її збирання того вечора проходило досить близько до Пітзбурга, що й уможливило зустріч. Пітсбург був ідеальним місцем для таємничої зустрічі. У цьому місці не було представників цитаделі жінців. Їм просто не подобалося тут збирати. Ця місцина здавалася їм занадто похмурою, бо навколо бігали люди в пошматованих кривавих костюмах з гумовими ножами, святкуючи все жахливе. Для жінців, які сприймали смерть серйозно, це було ознакою надзвичайно поганого смаку. І хоча це місце розташувалося найближче до водоспаду, жниця кюрі тут ніколи не збирала. Збирати в Підбурзі це вже занадто, сказала вона Сітрі. Зважаючи на це, шанси зустріти тут іншого жінця, були мізерні. Єдині жінці, що удостоювали меморіальний парк смертності своєю присутністю, це мармурові засновники, які наглядали за розламаним чорним обіліском. Чітко опівночі, з за великої брили, меморіалу вийшла постать. Спершу Сітра гадала, що це черговий гульвіса, але він, як і вона, був без костюма. Його силует підсвічував один з прожекторів меморіалу, але вона одразу впізнала його за ходою. «Я гадав, що ти будеш у своїй мантії», – заговорив Рован. «Я рада, що ти не одягнув своєї», – відповіла вона. Коли він наблизився, світло впало йому на обличчя. Він був блідий, майже як привид, наче місяцями не бачив сонця. «Ти дуже гарна», – сказав він. Сітра кивнула, але не відповіла взаємністю, бо про нього такого не можна було сказати. В його погляді читалося прохолода змученості, наче він бачив більше, ніж треба, і перестав через це перейматися, щоб уберегти те, що залишилося від його душі. Але тоді він усміхнувся і повернулося тепло. Щире. Ось і ти, Романе», – сказала собі Сітра. «Ти ховався, але я тебе знайшла». Вона відвела його подалі від світла, і вони зупинилися в затіненому кутку меморіалу, де ніхто не міг їх побачити, окрім інфрачервоних камер шторму. Але зараз жодної з них не було видно. Можливо, вони з Рованом і справді знайшли сліпу зону. «Приємно бачити вас, високоповажна жниця Анастасія», – звався Рован. «Прошу, не називай мене так. Просто кажи Сітра». Рован хитро посміхнувся. «А хіба ж це не є правопорушення?» «Якщо вірити чуткам, кожна твоя дія – це правопорушення». Рован трішки спохмурнів. «Не в всьому почутому». «Але Сітра мала знати. Мала почути це від нього». «Це правда, що ти мордуєш і палаш жінців?» Це звинувачення його безумовно образило. Я забираю життя в жінців, які більше не заслуговують займати цей пост. І я їх не мордую я швидко і милосердно довожу їхнє життя до фіналу, так само, як і ти, і підпалюю їхні тіла лише після смерті, щоб унеможливити відродження. І Жнець Фарди тобі це дозволяє? Рован відвів погляд убік. Я вже багато місяців не бачив Фарадея. Він пояснив, що після його втечі з зимового конклаву минулого січня Фарадей, якого майже всі вважали мертвим, повіз його до себе на північне узбережжя Амазонії. Але Рован залишався там хіба кілька тижнів. Я мав поїхати. Я відчував поклик. Не можу цього пояснити. Але Сітра могла. Вона теж знала, що то був за поклик. Їхню свідомість, як і тіло, впродовж року тренувала, щоб перетворити їх на ідеальних вбивць. Процес закінчення життя став частиною їхньої сутності. І Сітра не могла звойнувачувати Романа в бажанні використати свій клинок проти корупції, що пустила коріння серед жінців. Але бажати і справді робити це – то дві різні речі. Існує кодекс поведінки. Недаремно встановили заповіді жінців. Жінців у всіх регіонах, на всіх континентах поринуть би з них у хаос. Замість розпочинати філософську суперечку, яка нікуди не приведе, Сітра вирішила поговорити не про його діяльність, а про нього самого, бо її хвилювали не лише його темні подвиги. «Ти занадто схуд», – сказала вона йому. «Ти ЙСИ? Ти вже перетворилася на мою маму?» «Ні», – спокійно відреагувала вона. «Я твоя подруга». «А-а-а», – трохи похмуро мовив він. «Моя подруга». Вона розуміла, до чого він веде. Під час їхньої останньої зустрічі вони сказали одне одному слова, які заприсяглися ніколи більше не дозволяти собі повторювати. В розпал того вічайдушного, але тріумфального моменту Роман освідчився їй у коханні, а вона відповіла взаємністю. Але яка з того користь зараз? Вони наче існували в двох різних усесвітах. Якщо зациклитися на таких почуттях, це не приведе ні до чого хорошого. Але вона все одно підсвідомо не полишала цієї думки. Навіть зважувала можливість знову сказати Рованові ті слова. Але втрималася, бо саме так і мають чинити женці. «Чому ми тут, Роване? запитала вона. «Навіщо ти написав мені цю записку?» Рован зітхнув. «Бо цитадель женців рано чи пізно мене знайде. Перш ніж вони це зроблять, я хотів побачити тебе востаннє». Він зупинився і обдумав це. «Коли мене схоплять, ти знаєш, що трапиться. Вони мене зберуть». «Вони не можуть», – нагадала вона. Ти й досі маєш наданий мною імунітет. Залишилося тільки два місяці, а після цього вони можуть робити, що забажають. Сітра хотіла подарувати йому крихту надії, але, як і він, знала правду. Женці хотіли його знищити. Його методів не поділяли навіть жінці Старої Гвардії. Тоді не дай себе впіймати, сказала вона. А якщо побачиш жінця в темно-червоній мантії, тікай. Темно-червоній? Жнець Костянтин. Я чула, що він особисто відповідальний за твої пошуки і затримання. Рован похитав головою. «Я його не знаю». «Я теж. Хоча бачила його на конклаві. Він головує в бюро розслідування цитаделі жінців. Він вірить у новий лад чи входить до старої гвардії?» «Ні те-ні те. Він належить до власної категорії. У нього, здається, взагалі немає друзів. Я жодного разу не бачила, щоб він взагалі говорив з іншими жінцями. Непевна, яка в нього позиція, окрім як справедливість за будь-яку ціну». Рована це розвеселила. «Справедливість?» У цитаделі жінців більше не знають, що таке справедливість. Дехто з нас знає, Роване. Я маю вірити, що мудрість і здоровий глуст зрештою переможуть. Рован потягнувся, торкнувся її щуки. Вона це дозволила. Я теж хочу в це вірити, Сітро. Хочу вірити, що цитадель жінців може знову стати такою, якою була задумана від початку. Але для цього інколи необхідна темрява. І ти та необхідна темрява? Він на це не відповів, а натомість сказав. Я обрав ім'я Люцифер, бо воно означає той, що несе світло. А ще саме так смертні називали диявола, – зауважила вона. Рован знизав плечима. Напевно, той, хто тримає смолоскипа, йде через найтемнішу тінь. Тобто той, хто краде смолоскипа? Ну, – мовив Рован, – здається, я можу красти все, що забажаю. Вона не чекала почути від нього такі слова. І він сказав це так недбало, що це її просто приголомшило. Про що це ти? Шторм. Він дозволяє мені робити, що заманеться. І як у твоєму випадку, він не говорив зі мною і не відповідав на мої запитання з першого дня нашого навчання. Він поводиться зі мною, як із жанцем. Почувши це, Сітра замислилася. Почала обмірковувати те, про що ніколи не розповідала Рованові. Насправді вона взагалі нікому цього не розповідала. Шторм жив за власними законами і ніколи їх не порушував. Але інколи знаходив можливості їх обійти. «Можливо, Шторм з тобою не спілкується, але зі мною він говорив», – зізналася вона. Рован розвернувся до неї, щоб спробувати роздивитися в темряві її очі, можливо, подумавши, чи вона не жартує. А усвідомивши, що ні, сказав, «Це неможливо». Я теж так вважала, але мені довелося ляпнутися, коли Верховний Клинок звинувачував мене у вбивстві Женця Фарадея, пам'ятаєш? І поки я була мертва, Шторму вдалося пробратися в мою голову і активувати мій мисленєвий процес». Формально під час смерті я не була ученицею женця, тож шторм міг поспілкуватися зі мною якраз перед тим, як знову запустилося моє серце. Сітра не могла не визнати, що це було елегантне обходження правил. Її це не би як захоплювало. «І що він сказав?» – запитав Рован. «Сказав, що я важлива». «Як це?» – Сітра розчарована похитала головою. «У цьому і річ він не уточнив. Йому здавалося, що більше інформації буде порушенням», – пояснила вона а тоді підійшла ближче до Рована. Вона заговорила тихіше, та навіть попри це в її голосі чулося більше напруженості. Більше серйозності. Але мені здається, що якби саме ти ляпнувся з даху тієї будівлі, якби саме ти був тимчасово мертвим, то Шторм до тебе теж заговорив. Вона схопила його за руку. Це були майже обійми. Більшого вона не могла собі дозволити. Роване, я вважаю, що ти теж важливий. Насправді я в цьому впевнена. Тож хай що робитимеш... Не дозволь їм себе впіймати. Ви можете сміятися, коли я вам це розповім, але я зневажаю власну ідеальність. Люди вчаться на власних помилках, а я не можу. Я просто не помиляюся. Коли приходить час приймати рішення, то я лише маю справу з різноманітними відтінками правильного. Але це не означає, що переді мною не стоять виклики. От, наприклад, мені було неяби як складно відновити землю після шкоди, заподіяної незрілим людством. Відновити майже знищений озоновий шар, звільнити повітря від надлишку парникових газів, очистити від забруднення моря, повільно повернути назад тропічні ліси і відновити численні зникаючі види тварин. Завдяки крайній цілеспрямованості я зумів вирішити ці глобальні проблеми за одне життя смертної людини. Оскільки я є скупченням людських знань, то мій успіх доводить, що людство знало, як цього досягти, але просто потребувало когось достатньо могутнього, щоб домогтися необхідного результату. А я ж був саме втілення могутності. Шторм